Але що? Можливо, ось це таке знайоме мені легке, немовграйливе посмикування кінчика рота? Медсестра продовжувала тихо говорити своїм радісним мелодійним голосом. Не знаю тільки, чи упізнає вона вас тепер. Ах, вона так сподівалась, що ви прийдете. Тут вам є дещо. А вона прокинеться? Сестра із сумнівом похитала головою. Нам доводиться весь час робити їй знеболювальні уколи. Вона відкрила трубку. Так ось, це тут. Шарлін просила мене передати його вам, якщо буде надто пізно для неї самої. Їй не хотілося, щоб це зробив чоловік, і ви прийшли. Вона була б така рада закритий конверт із моїм ім'ям, виписаним нетвердими великими літерами. Тільки не чоловік Підморнула медсестра і розлилася в посмішці. Мабуть, висловила цим здогад, що тут приховані якісь жіночі секрети. Щось недозволене. Можливо, давній коханець. «А ви зайдіть завтра», – сказала вона на прощання. «Хто знає, якщо вона прийде до тями, я її спробую тлумачити». Лист я вже прочитала в ліфті. Шарлін зуміла написати його майже нормальним почерком. Зовсім не такими страшними буквами, що розповзаються, як на конверті. Швидше за все, лис було написано раніше. Але потім вона поклала його в конверт, запечатала та відклала, розраховуючи вручити мені під час зустрічі. І лише згодом зрозуміла, що треба написати на конверті моє ім'я. «Марлін, пишу це на випадок, якщо справа зайде так далеко, що я не зможу говорити». «Будь ласка, зроби те, що я прошу». «Поїдь, будь ласка, у Гелф і запитай отця Ховстрейда». «Собор Діви Марії втішительки». «Собор такий великий, що й назви не слід запам'ятовувати. Тільки отець Ховстрейд. Він знає, що робити. Я не можу попросити про це у Ка. І взагалі не хочу, щоб він знав». «Отець Ха все знає. Я просила його, і він обіцяв мені допомогти». «Марлін, прошу тебе зроби це, і Бог тебе благословить!» «Нічого про тебе не казала!» «Хто цей Ка? Мабуть, чоловік? Він не знає?» «Ну, зрозуміло ж, не знає!» «Отець Ховстрейд? Нічого про мене не казала?» «Можна було, звичайно, просто на виході з лікарні зім'яти цей лист і викинути!» «Я так і зробила!» «Відкинула конверт, і вітер забрав його в урну!» Але раптом зрозуміла, що листа в конверті не було. Він залишився у мене в кишені. До лікарні я більше не піду. І в Гелф не поїду. Кіт ось так звали її чоловіка. Тепер згадала. Вони ще ходили яхтою під вітрилом. Крістофер. Скорочено Кіт. Я зайшла до під'їзду свого будинку. Потім у кабінку ліфта. Натиснула кнопку і тут зрозуміла – що їду не нагору, у свою квартиру, а вниз, у гараж. Не переодягнувшись, як є, я її сіла в машину, виїхала на вулицю і рушила у напрямку швидкісної автостради. Бензин у мене півбака, але це добре, а от у туалет я даремно не сходила. Біля Мілтона треба буде з'їхати з шосе, заправитись, сходити в туалет і подумати ще раз гарненько. А поки що можна нічого не робити, крім як рухатись на північ, а потім на захід. Після виїзду на Гелф я нарешті зробила зупинку. На тремтячих ногах дійшла до туалету. Потім залила повний бак і спитала, як доїхати до собору. Мені пояснили не дуже ясно, але сказали, що собор стоїть на великому пагорбі, і я його легко знайду, як дістануся до центру. Останнє було не зовсім вірно, оскільки собор було видно не лише з центру, а мало не звідусіль. Чотири витончені вежі, що піднімають до неба свої тонкі шпилі. Я очікувала побачити будівлю значних розмірів, але вона виявилась навіть красивою. Хоча величним воно зрозуміло ж теж було. Собор, що височіє, надпорівняно невеликим містом. До речі, потім мені хтось сказав, що ця церква зовсім не є кафедральним собором. Чи могла Шарлін тут вінчатись? Ні, звісно ж ні. У дитинстві батьки відправляли її до літнього табору, яким керує об'єднана церква, а там не було дівчаток із католицьких сімей. Протестантів скільки завгодно, а от католиків не було. І крім того, я згадала її слова про те, що Ка нічого не знає але вона могла перейти до католицтва з того часу. Я доїхала до собору, поставила машину на стоянку поруч із ним, але не вийшла, а продовжувала сидіти, розмірковуючи, що робити далі. На мені були лакси та піджак. Про порядки в католицькій церкві, тобто соборі, я мала дуже невиразне і, мабуть, застаріле уявлення і не була впевнена в тому, що мій зовнішній вигляд не порушує їхніх правил. Я намагалась пригадати туристичні поїздки Європою, відвідування знаменитих церкв. Здається, там потрібно, щоб руки були закриті, на рукавники та спідниці. Тут, на вершині пагорба, було дуже світло та дуже тихо. Ще тільки починався квітень, на деревах не було видно жодного листочка, але сонце вже прогрівало на повну силу. Піджаку було холоднувато. Напевно, температура тут нижча, а вітер сильніший, ніж у Торонто. До речі, церква може бути вже закрита, закрита та порожня. Величезні вхідні двері, схоже, справді були зачинені. Я навіть не стала підніматись сходами, щоб спробувати їх відчинити. Натомість я пішла за двома старенькими, такими ж старими, як я, які, піднімаючись сходами собору, відразу попрямували до бокового входу. Всередині виявилось, що мало народу чоловік тридцять сорок, але ці люди не виглядали парафіянами, які прийшли на службу. Одні сиділи на лавах, інші молились, треті розмовляли. Мої старенькі опустили руки у величезну мармурову чашу, механічно навіть не подивившись на неї. Вони продовжували розмовляти, не знижуючи голосу. Потім привітались із чоловіком, який розставляв на столі кошики. Ну і холоднеча сьогодні, – зауважила одна із стареньких. Так, і вітер такий, ніс відірве, – відповів чоловік. Я розгляділа сповідальні, що стояли біля стіни. Вони були схожі на дерев'яні котеджі, збудовані відалік один від одного вздовж вулиці або на будиночки на дитячому майданчику. Все навколо сяїло – висока стеля, вітражі на вікнах, Вівтар так нестримно, що боляче було дивитись. Над вікнами були намальовані ангели. Все було дуже красиво, але зараз, схоже, ця краса нічиєї уваги не привертала. Старенькі продовжували говорити неголосно, але таки не пошипки. Тільки прибулі кивали знайомим і хрестились, схиляли коліна і з діловим виглядом брались за молитви. Настав час і мені зайнятися тією справою за якою я прийшла. Я пошукала очима священиків, але не побачила жодного. Що ж, подумала я, у священиків, як і у всіх людей, робочий день не безмежний. Вони теж їдуть додому, заходять у свої вітальні, кабінети чи спальні, включають телевізор, розтібають білі комірці. Можна випити чарочку і подивитись, що хорошого залишилось на вечерю. А коли вони вирушають до церкви, вигляд у них зовсім інший. У певному одязі готові до здійснення богослужіння. Як це воно називається? Меса? Або ось, сповіді. Адже коли сповідаєшся то не знаєш, сидить у сповідальні священик чи ні. Мабуть, вони входять і виходять звідти через спеціальні дверцята. Треба когось запитати. Ось цей чоловік, який розставляє кошики, він, напевно, тут на роботі. Хоча і не схоже. Парафіяни обирали, де сісти або де стати на коліна, щоб помолитись. Іноді вони піднімались і переходили на інше місце. Напевно, через сліпуче сяйво сонячних променів, що проникали через дорогоцінні вітражі. Звертаючись до чоловіка, я перейшла на шепіт. Далася знаки «стара церковна звичка». Так, що він навіть не почув і перепитав. Потім якось спантеличено і здивовано кивнув у бік сповідальні. Отже, треба було говорити інакше, точніше і переконливіше. «Ні-ні, я просто хочу поговорити зі священиком. Мене надіслали з ним поговорити. Мені потрібен саме отець Ховстрейдер. Чоловік із кошиком зник у бічному проході». І через кілька хвилин повернувся із енергійним молодим священником, одягненому не в рясу, а у звичайний чорний костюм. Молодий чоловік провів мене до кімнати, входу до якої я раніше не помітила. Точніше сказати, це була не кімната, а маленький боковий відтар храму. Ми прийшли туди не через двері, а через арку. «Тут можна спокійно поговорити», – сказав він, підсовуючи мені стілець. «Ви отець Ховстрейдер?» Вибачте, я не отець-ховстрейдер. Його зараз немає. Він у відпустці. Я розгубилась, не знаючи, що робити далі. Але я ладен вам допомогти. Є одна жінка, почала я. Вона зараз помирає у лікарні принцеси Маргарити у Торонто. Так-так, цю лікарню ми добре знаємо. І вона просила мене, тобто залишила записку. Вона хоче бачити отця Ховстрейтера. Вона парафіянка нашої церкви? Не знаю. Я навіть не знаю, чи вона католичка. Вона взагалі живе тут, у Гелфі. Це моя подруга, але я не бачила її багато років. А коли ви з нею розмовляли? Мені довелося пояснити, що з нею я не розмовляла. Вона спала, але залишила мені листа. Отже, ви не знаєте, католичка вона чи ні? У нього в кутику рота виднілася болячка. Мабуть, йому боляче говорити. Думаю, що таки католичка, але чоловік у неї невіруючий, і вона від нього щось приховує, не хоче, щоб він знав. Я сподівалася, що це трохи прояснить ситуацію, хоча не була впевнена, що справа була саме так. Мені здалося, що цей священик ось-ось, втратить будь-який інтерес до справи. «Отець Ховстрайдер має бути в курсі», – додала я. «То ви з нею не розмовляли?» Я пояснила, що моя подруга спала під впливом знеболюючих, але це у неї триває не весь час, і, напевно, бувають періоди просвітління. На останній я наголосила. «Але якщо вона хоче сповідатись, то в цій лікарні є свої священики?» Я не знала, що на це відповісти. Просто взяла листа Шарлін, розправила його і простягла йому. Тепер мені здалося, що цей почерк зовсім не такий гарний. Він виглядав цілком читабельним, лише в порівнянні з літерами на конверті. Обличчя священика стало стурбованим. «А хто це такий Ка?» «Це її чоловік». Я злякалась, що він захоче дізнатися прізвище чоловіка, щоб зв'язатися з ним». Але натомість він запитав про Шарлін. «А як звати вашу подругу?» «Шарлін Саліван». Дивно, що я змогла згадати її прізвище. І рапто мене осяяло, що воно звучить цілком католицьким. І отже, чоловік її католик? Однак священик міг вирішити, що чоловік відпав від католицької церкви. Тоді бажання Шарлін приховати від нього своє прохання виглядало зрозумілішим. А саме прохання – Переконливішим. А чому вона просить приїхати саме до отця Хоффстрейдера? Напевно, якась особлива річ. Спеціальна. Будь-яка сповідь, справа дуже спеціальна. Він підвівся, але я продовжувала сидіти. Тоді він також сів. Отець Хоффстрейдер зараз у відпусті, однак із міста не поїхав. Я можу зателефонувати йому і спитати. Якщо ви наполягаєте, звісно. Так, будь ласка. Взагалі-то мені не дуже хотілося б його турбувати. Він не дуже добре почувається. Я відповіла, що якщо він не може сам доїхати до Торонто, то я могла б його відвести. Про транспорт ми подбаємо, якщо виникне потреба. Він витягнув кульку в ручку, повернув лист Шарлін чистою стороною, щоб написати на ньому її ім'я. Щоб не забути, як ви кажете її звуть? Шарлотт? Шарлін, ви запитаєте, чи була в мене спокуса раптом взяти і все розповісти, перервати цю вірку, І, мабуть, не один раз. Ви, мабуть, думаєте, що я могла виявити мудрість і нарешті відкритись, сподіваючись на це великодушне хоч і ненадійне прощення. Але ні, таке не для мене. Що зроблено, те зроблено. Ангели, криваві сльози? Ні, це нестерпно. Я сиділа в машині, ні про що не думаючи, і навіть не заводила двигун, хоча ставало страшно холодно. Було незрозуміло, що робити далі. Тобто я знала, що можна зробити – виїхати на шосе, влитися в блискучий, нескінчений потік, що рухались у бік Торонто, або, якщо не буде сил вести машину, знайти тут готель і переночувати». У більшості готелів вам або дадуть зубну щітку, або покажуть автомат, де її можна купити. Я розуміла, що можна і потрібно зробити, але будь-який рух був вище моїх сил. Моторним човнам на озері потрібно було триматися подалі від берега, і особливо від пляжу дитячого табору. Щоб хвилі, які човни піднімають, не заважали нам купатись, але того останнього ранку в неділю – Два катери влаштували гонки і кружляли по воді досить близько. Не до рятувального плоту, зрозуміло ж, але все ж таки досить близько, щоб до нас докочувалися підняті ними хвилі. Плід раптом сильно підкинуло, і Поліна закричала щасили, закликаючи припинити неподобство. Однак мотори ревли, гонщики нічого не чули, і до того ж велика хвиля все одно прямувала до берега. Змушуючи дівчат на мілководі підстрибнути, щоб не виявитись бути збитими з ніг. Шерлін і я одночасно втратили рівновагу, коли пролунав крик Поліни. Ми стояли спинами до плоту по груди воді, дивлячись, на верно, що підпливала. І раптом відчули, що хвиля підхоплює і жбурляє нас. Як і всі довкола ми, мабуть, закричали. Спочатку від страху, а потім від радості, коли знову відчули під собою дно та побачили, як хвиля розбивається об берег. Наступні хвилі були вже не такими сильними, тож можна було втриматись на ногах. У той момент, коли нас збила хвиля, Верна пірнула в нашому напрямку. Коли ми вискочили, то побачили, що вона нерухомо розпласталась під водою. Навколо стояв вереск і крик що посилювався з кожною наступною хвилею. Ті, хто чомусь пропустив першу хвилю, тепер вдавали, що їх збила друга чи третя. Голова Верни залишалась під водою, але вже не лежала нерухомо, а ліниво, мов медуза, повернулася до нас обличчям. Ми з Шарлін простягнули руки та схопили її за гумову купальну шапочку. Це могло статись і випадково, ми намагались втримати рівновагу і схопились за найближчий гумовий предмет, навряд чи розуміючи, що це таке і що ми робимо. Я обдумала всю ситуацію в деталях і вважаю, що нам слід пробачити. Ми були діти, до того ж перелякані. Так-так, навряд чи усвідомлюючи свої дії. Чи це правда? Так, правда, у тому сенсі, що нічого не було вирішено спочатку – ми не глянули одна на одну, мовляв, треба зробити те й те. А потім свідомо це зробили. Голова Верни рвалась на поверхню. Тіло робило дрібні розсіяні рухи в воді, але голова знала, що треба робити. Ми, напевно, би не втримали гумову голову, гумову шапочку, якби на ній не було рельєфного малюнка, через який вона була не такою слизькою. Я добре пам'ятаю колір шапочки – млявий, нудний, Блакитний колір. Але мені ніяк не вдається пригадати малюнок. Риба, русалка, квітка. Малюнок, що вп'явся мені в долоню. Ми, Шарлін, дивились скоріше один на одного, ніж униз, на те, що робили наші руки. Очі моєї подруги були широко розплющені, вони тріумфували. Мої ж, я думаю, також. Навряд чи ми відчували себе лиходійками, які одержують радість, від свого лиходійства. Швидше було таке почуття, що ми дивним чином виконуємо накреслене і цей момент – найвища точка, кульмінація нашого життя. Ми були собою. Ви можете сказати, що ми зайшли надто далеко і назад. Вибору вже не було. Але я присягаюсь. Ні про який вибір для нас у той момент просто не могло йтись. Вся справа не зайняла, мабуть, і двох хвилин, трьох, півтори, не можна сказати, що саме в цей час небо прояснилось, але в якийсь момент, чи коли наблизився катер, чи коли закричала поліна, чи коли накотила перша хвиля, чи коли гумовий предмет у нас в руках перестав рухатись самостійно, у якийсь момент бризнули сонячні промені. Ще більше батьків висипало на берег, почулися крики, що закликали нас кінчати битись і вилазити з води. Купання завершилось. Тим, хто жив далеко від озера чи муніципальних басейнів, цього літа викупатись вже навряд чи вдасться. Про власні басейни ми тоді тільки читали в журналах статті про кінозірок. Як я вже сказала, розставання із Шарлін і те, як я опинилась у батьківській машині, мені не запам'яталось. Це мало значення. У тому віці, в якому я була тоді, все змінилось, і ти чекаєш, що закінчиться одне і почнеться інше. Навряд чи ми промовили на прощання хоч щось таке банальне, образливе і непотрібне слово, як «нікому не кажи». Можна уявити, як виявилось недобре. Далеко не відразу, бо заважали драми, що одночасно відбувалися. Хтось загубив сандалю, якась дівчинка з числа найменших кричала, що в неї через ці хвилі пісок потрапив у око. Майже, напевно, когось вирвало або від збудження, викликаного купанням, або від хвилювання через приїзд батьків, або від надто швидкого поїдання контрабандних солодощів. І незабаром, але не відразу. Все це перекриває тривога з іншого приводу. Когось недорахували. Кого немає? Когось із спеціальних? Ой, чорт, ну треба ж. Жінка, яка відповідає за спеціальних, Кидається до пляжу, на ній, як і раніше, купальник у квіточку, і жир на руках і ногах тресеться на бігу. Поклик пронизливий і жалібний. Хтось вирушає шукати в ліс, біжить стежкою, вигукує ім'я. Як її звуть? Верна, сійте. Що? Он там у воді, що це? Але я вважаю, що на цей момент ми вже поїхали. Дитяча гра. Еліс Монро.